și în cer și pe pământ, El tată, și Sfânt. Emisiunea creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții își anunță deschiderea programului le 187 pentru toți cei care iubesc Cuvântul Lui Dumnezeu. Textul lecției noastre de astăzi ne aduce, iubiți ascultători, în fața versetului 27 de la Luca de la capitolul 14, verset asupra căruia am avut câteva observații cu ocazia lecțiunii trecute. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, vom adăuga câteva gânduri la cele care au fost deja expuse cu ocazia lecțiunii trecute, după care, tot cu voia lui Dumnezeu și prin bunăvoința dumneavoastră, le vom parcurge pe cele pregătite cu mult drag și cu multă grijă pentru hrana sufletelor dumneavoastră. Mai înainte de aceasta, haideți să mai facem o incursiune, acum ne apropiem de sfârșitul istoricirii lui Cristina Roy, în Pavelica, în Țara Luminii. Am aflat cum juriga a reușit să-i facă în sfârșit cu multă delicatețe de cunoscut lui Lesina că Pavelică era de fapt copilul lui. În episodul de astăzi, bătrânul încearcă să lucreze de acum cu tot atâta delicatețe și cu tact și la inima soției lui Lesina ca să îi facă și de cunoscut această mare minune. Reluând firul povestirii, juriga trimite pe Pavelică în grabă în sat la părintele, și din alte motive, și anume, Lesina trebuia să-și revine puțin din șocul emoțiilor care l-a avut în momentul în care a înțeles adevărata față a lucrurilor. Pavelica așadar zbura ca vântul cu gândul la preotul lui iubit. Pregătește acum masa, draga mea, pentru soțul tău. El are să sosească," îi spuse juriga lui nevestii lui Lesina. De ce ai trimis pe Pavelica?" Suspina cu sughițuri, biata femeie ca o rătăcită. Nu știi că nu mai pot trăi fără el? Dar de ce să-l țin aici dacă n-ai dragoste pentru el? Cum? Eu n-am dragoste pentru el? Cine ți-a spus, botrâne, așa ceva? E, de la ai fi iubit în adevăr, n-ai mai fi căutat fără încetare pe Mihai. La urma urmei, Pavelica e al meu. Poți să-ți-l cauți pe Mihai. O, dă-mi-l, te rog. Ei bine, ți-l voi da, dar cu condiția ca să-l iei în locul lui Mihai, pierdut odată pentru totdeauna. Dacă-ți dau pe Pavelică, vei înceta tu cu zadarnicile tale umblări după Mihai? Bine, da bunicule, am să fac așa. De îndată ce am pe Pavelică, nu mai plâng așa de mult după Mihai. Ei bine, uite, ia că ți-a venit soțul, Lesina, dai să mănânce. Sărman prieten. Își zicea juriga cu simpatie la vederea acestui chip palid pe care se vedea încă urmele lacrimilor. Martine, îi strigă ea de departe, gândește puțin, iată, bunicul ne-l dă pe pavelică, numai că acum l-a trimis cu treabă în sat. Lesina își îmbrățișă cu drag soția. Bine a făcut că l-a trimis mica mea Eva. Se va întoarce și va fi atunci al nostru și îl vom avea totdeauna. Dar noi datorim nețărmurită recunoștința acestui om la care se duce copilul în clipa asta. Niciodată, femeia mea, nu ne vom putea achita de această datorie, de -ar face copilul ce trebuie să facem noi. Tânăra femeie s-a dus să aducă apă, iar cei doi bărbați căzură unul în brațele celuilalt. Și fiindcă razga nu mai trăiește de mult, trebuie să-ți mulțumesc de mii de ori, bunicule, pentru tot ce ai făcut pentru scumpul meu copil, pentru mine, în nenorocirea mea. Și mulțumesc și pentru că l-ai trimis la părintele în clipa asta. Cred că n-aș fi fost în stare să-l văd înaintea mea, știind că-i copilul împotriva căruia am păcătuit așa de mult. Pasajul rezervat pentru ziua de astăzi, iubiți ascultător, se încheie la punctul acesta. Am un coleg care obișnuiește să vină din când în când și să mă întrebe ce cuvânt ai tu astăzi pentru mine. Ultima ocazie când a venit la mine i-am spus, ascultă, cât de mare este Dumnezeu și câte grijuri are El, câte lumi încă, câte alte milioane de lumi mai guvernează El și uite că și-a făcut timp și pentru pământ și nu numai pentru pământ, și-a făcut timp chiar și pentru tine să trimită pe Domnul Isus să te scoată din necazul în care ești, din pierzarea veșnică, pierzarea care te așteaptă. Când îți vei face și tu timp să primești? ceea ce El a făcut pentru tine. Într-adevăr, iubiți ascultători, omul acesta, Lesina, și-a făcut timp să mediteze adânc la fapta necugetată pe care a săvârșit-o față de copil și pentru că s-a gândit adânc și l-a durut ceea ce a păcătuit împotriva copilului, a reușit să și -l regăsească. Dar bine, oare nu s-ar cuveni ca noi să ne facem timp și să ne gândim la faptul că am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeu? care și-a trimis pe Domnul Iisus aici pe pământ, iar noi nici măcar nu vrem să luăm aminte la El, nu-L pot găsi pe Domnul Iisus Hristos decât acei care își fac timp să mediteze asupra nesăbuinței faptei lor de a fi răstignit pe cruce și mai ales asupra acestei fapte mai nesăbuite decât toate, faptul că nu ne interesăm de El, îl disprețuim nu ne interesează mântuirea care ne-a adus-o. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm să ne facem și noi timp să primim ce ne-ai trimis. Dacă tu ți-ai făcut timp să ne trimiți pe Domnul Hristos, cu cât mai mult se merită și trebuie să ne facem și noi timp să-L primim și te rugăm ca pe parcursul acestor minute să ne îndrepti inima către El, să ne trezești la această realitate și gândindu-ne la El să ne pară rău de fapta necugetată făcută, să-L primim ca Domn, Stăpân și Mântuitor al nostru, spre bucuria noastră veșnică și slava Ta. Amin. Omule, și-ai nimicul să-i deschis un trec tu să le vins Caută-l pe Dumnezeu Cât mai ține harul său Căci zilele tale trec pe rând În curând te vei trezi Dar poate va fi târziu Harul de la neamul s-a sfârșit Astăzi Dumnezeu îți poate da Pe vechi iertarea de Dar să-L așa lumii care Să-ți ridici spre cer privirea ta Caută-L pe Dumnezeu Cât mai ține marul Său Căciile de tale trec pe curând te vei trezi dar poate va fi târziu, arul de la neamul s-a sfârșit. Iubiți ascultători, ne aflăm la versetul 27 de la Luca de la capitolul 14, verset din care am avut deja o serie de gânduri, cărora le asociem și pe cele care vor fi astăzi expuse. Versetul sună în felul următor. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Din punct de vedere al construcției gramaticale, fraza aceasta este corectă, dar pentru redarea înțelesului, așa cum este pus în originalul grecesc, am să o parafrazez în felul următor. Și oricine nu-și poartă crucea, dar vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. De fapt, înțelesul acesta este o concluzie a celor spuse în versetul 26, în care se arăta că o mulțime de norade mergea împreună, se spune acolo, cu Domnul Isus. Și am amintit noi că mersul împreună cu Domnul Isus nu este același lucru cu mersul după Domnul Isus. Cei care merg împreună cu Domnul Isus sunt cei care simpatizează învățăturile Scripturii, sunt cei care poate le și cunosc învățăturile, cunosc Scriptura din scoarță în scoarță, urmează o serie de datini și de ceremonii religioase, dar nu calcă pe urmele Domnului Isus Hristos, adică își iubesc mai mult viața lor, își iubesc mai mult plăcerile lor acestea pământești și de dragul acestora sacrifică compromit adevărul lui Dumnezeu care zice nu iubiți lumea nici lucrurile din lume. Acei care umblă după lucrurile din lume, după bani, după avere, după slavă de șartă, după plăceri din acestea trecătoare, și în același timp simpatizează și învățăturile scripturii, merg la o biserică sau la adunare. Aceștia, despre aceștia spune Domnul Isus: nu pot fi ucenici ai lui. Ei merg împreună cu el. Dar în momentul în care el merge pe drumul acesta de pădării de lume, ei se despart de el pentru că nu merg pe urmele lui. Orice om poate deveni ucenicul Domnului Isus dacă împlinește condițiile puse de el, și anume, condițiile lui nu sunt grele. Pentru că El însuși dă voința cât și înfăptuirea aceluia care dorește cu adevărat să-L urmeze. Toți pot să ajungă medici sau profesori sau ingineri, dar este o condiție și anume să învețe. Și ca să învețe, trebuie să se înfrâneze de la multe lucruri. Ca să urmezi pe Domnul Isus, ți se cere nu numai încredere și stăruință, ci și jertfă. Te voi urma unde vei merge, a spus cineva Domnului Isus. Dar nu-și făcuse bine socoteala. Zelul său era foc de paie care repede s-a aprins și tot repede s-a și stins. De aceea să ne ferim de hotărâri pripite. Lasă-mă să mă duc să îngrop pe tatăl meu, zicea un altul. Aceasta înseamnă să urmezi pe Domnul Isus pe jumătate, ocupându-te adică de moarte, în timp ce trebuie să răspândești în jur viață. Urmarea Domnului Iisus este mai presus de îndatoririle pământești. Când iubirea pământească merge împotriva iubirii noastre față de Domnul Iisus, trebuie să lăsăm morții să-și îngroape morții, iar noi să mergem la lucrul pe care îl avem de făcut în lucrarea Domnului. Lasă-mă să mă duc să mi rămas bun de la ei mei. Iată pe unul care nu e gata să rupă cu legăturile vechi. Nu putem urma pe Domnul Iisus, dacă nu ne despărțim de ceea ce este pământesc, să ne păzim de o inimă împărțită. Așadar, versetul nostru, parafrazat, spune, Oricine nu-și poartă crucea, dar vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Dacă vrem să urmăm pe Domnul Isus, trebuie să ne supunem lui în totul. El nu vrea să spună că trebuie să urâm pe tată sau pe mamă, pe soție sau pe copii, ci cere ca să fie El cel din tâi, iar toate celelalte să ocupe locul al doilea. Viața noastră creștină ar trebui să dovedească o deplină predare. Nu putem sluji la doi stăpâni. Dacă slujim lumii, nu putem fi ai lui Hristos, căci El nu primește o predare pe jumătate. Spunând că nu putem fi ucenicii săi fără să ne repădăm de toate celelalte, Domnul Isus înțelege prin acestea tot ce este o piedică în al urma pe el. Dacă el ne cere să predăm ceva, trebuie să și facem. El știe de ce ne cere așa. Și apoi el este stăpân pe tot ce suntem și tot ce avem. El numește felul acesta de creștinism ca sarea cea bună. Sarea care și-a pierdut puterea este creștinismul de nume care are atâtea părți lumești încât partea creștină nici nu se mai poate deosebi. Dragul meu, ce fel de sare ești? Bună sau din cea care și-a pierdut puterea? Ține minte, nu poți fi creștin dacă nu te-ai predat 100% Domnului Isus, dacă nu pășești cu hotărâre pe calea crucii, suferința adică pentru numele Lui și dacă nu mărturisești tot timpul jertfa și Evanghelia Lui. În continuare, în versetul 28, Domnul Isus justifică importanța purtării crucii în felul următor. Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socotelea cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească? Mântuitorul nostru Isus ca Domn al dreptății și al înțelepciunii, cheamă pe orice om să -și judece și să cântărească totul în mintea lui când este vorba de un plan, și abia apoi să ia o hotărâre. Fără o judecată dreaptă și fără o socoteală amănunțită pe toate laturile problemei, să nu se ia nicio hotărâre, pentru că totul va avea un sfârșit tragic. Cu atât mai mult trebuie să chipzească lucrurile un creștin adevărat. Dacă vrei să sporești în evlavie, învață-te să stai de vorbă cu tine însuți. Când filozoful grec Antistene, a fost întrebat ce folos a avut el din studiile lui, a răspuns că a învățat să trăiască și să vorbească cu el însuși. A sta de vorbă cu tine însuți este cea mai bună stare de vorbă. întreabă de ce ai fost făcut pe pământ, ce viață ai dus până acum, câtă vreme ai pierdut în zadar, câtă iubire ai lepădat, de câtă mânie te-ai încărcat. Trage-te singur la răspundere. Și vezi ce întrebuințare ai dat darurilor pe care le-ai primit, cât de credincios ai fost în ceea ce ți s-a încredințat, ce grijă ai avut gândindu-te la ceasul cel din urmă și cum te-ai pregătit pentru ziua cea mare a judecății. Iată, acestea sunt câteva probleme, câteva gânduri asupra cărora poți să cugeți trăgându-te singur la o parte. Singurătatea și liniștea nopții sunt foarte potrivite pentru astfel de step de vorbă. Când nimic din afară de noi nu ne mai tulbură și nu ne mai atrage privirile, atunci gândul se poate îndrepta spre lucruri serioase și de folos. Numai când stai de vorbă cu tine însuți poți să judeci drept și să-ți faci socoteli potrivite cu adevărul. Domnul Iisus întreabă deci în versetul acesta, Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească? Acestea sunt cuvinte serioase, îndoit de serioase, dacă din legătura în care stau ele recunoaștem că e vorba de ceea ce costă a urmat Domnului și a fi gata ca pentru el să urâm până și pe cei iubiți ai noștri, ba însă-și viața noastră, să pierdem, adică, dragostea lor, stima lor și ajutorul lor. Cine cedează în această privință, pierde pe Domnul. Cerința Domnului Isus trebuie să ne pară deosebit de grea. El a fost sărac și conducătorii poporului i-au fost împotrivă. Cu toate acestea a găsit ucenici. E drept că unul din aceștia a fost vânzător, iar ceilalți au părăsit și au fugit, dar după învierea și înălțarea lui la cer, au fost martori ai lui. Iar noi? Noi trebuie să știm că El e mântuitorul cel înălțat și proslăvit, din ale cărui răni curge mântuirea noastră. Este Fiul lui Dumnezeu și împăratul împăraților. El nu părăsește niciodată pe ei. săi. Nu este El mai de preț decât toată lumea? cât ar costa să-L urmezi pe El, merită. El și-a dat viața pentru noi. Suferința noastră pentru El n-are însemnătate față de suferința Lui pentru noi. Putem oare compara suferința noastră cu a Lui? Și iată de ce ne spune Domnul Iisus în versetul 29 să ne facem această socoteală. Citesc deci versetul 29 de la Luca 14. Pentru ca nu cumva după ce i-a pus temelia să nu-L poată sfârși și toți cei ce-L vor vedea să înceapă să râde de El. Un proverb spune că e nevoie să pipăi cu vârful mai înainte de a pune toată cizma pe pământ. Adevărat este, cine se apucă să facă o faptă sau o mărturisire, să se gândească la urmări și să-și facă socoteala, dacă va putea să ducă la bun sfârșit ceea ce a început. Mai bine este să te abții decât să renunți după ce ai început. Schiller, un înțelept german, spunea, Măsoară bine întâi adâncimea prăpastiei înainte de a sări. Iar Pascal scria limpede, Prevederea este candela care ne luminează picioarele în noaptea viitorului. Domnul Isus ne îndeamnă la prevedere, la judecarea lucrurilor înainte de a lua o hotărâre, pentru ca să nu ne facem de râs în caz de nereușită. El spune să nu ne pripim când este vorba să-L urmăm, ci să cumpănim bine lucrurile. Prin aceasta arată că ne lasă de plina libertate, că lui nu-i trebuie ucenici făcuți cu forța. Arată apoi că nu-i cu putință viața și fericirea, decât pe calea lui, că înainte de a ajunge la slavă, trebuie să se treacă prin ușa crucii. Aceasta este o lege care nu se poate schimba. Dragul meu, deși îndemnul Domnului Iisus la prevedere este limpede, Totuși să nu te sperii că hotărându-te să-l urmezi, nu o să poți duce până la capăt noua cale. Pentru că El este acela care îți dă și voința și înfăptuirea. El începe lucrarea mântuirii în tine și tot El o va duce la bun sfârșit. Dar vrea să aibă consimțământul tău, vrea să ai tu de plină reîncredere în El, pentru că El te-a răscumpărat cu cel mai mare preț, cu viața Lui, care și-a dat o jertfă pe crucea Golgotei. Nu te uita la tine, ci uită-te la El. Împlinește tu ceea ce-ți spune El și vei fi fericit și acum și în vecii vecilor. Judecă bine lucrurile acestea, fă-ți bine socoteala ce pierzi, dar și ce câștigi. Și, într-adevăr, făcând așa, ești un om prevăzător care îți pregătești singur propria ta fericire. În versetul următor, în versetul 30, Domnul Iisus ne arată ce ar zice oamenii din jur despre un om care n-ar sta să-și facă bine socoteala, iată, și să zică, omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvi. Iată deci ce ar putea zice cei din jur despre un om care s-ar apuca de o treabă fără să-și facă bine socotelile. Cei născuți din Dumnezeu, adevărații credincioși, sunt oameni de caracter. Sunt singurii oameni de caracter pe care te poți bizui în orice vreme. Cuvântul lor este cuvânt și fapta lor este lumină statornică. Toate lucrările pe care le încep le duc la bun spârșit. Numai oamenii cu caracter frumos sunt adevărații oameni și aceștia sunt urmașii Domnului Isus Hristos. Cum de-au ajuns ei să aibă caracter frumos? Un singur răspuns adevărat este, prin nașterea din nou. Dumnezeu, în toți copiii săi prin Duhul Sfânt, scrie legile lui în lăuntrul lor, le sapă în inimile lor. Cuvântul caracter, cuvânt de origină greacă, înseamnă agrava, adică a scrie prin săpare. Ceea ce este scris săpat în inima omului, aceea se arată și în afară în purtarea lui obișnuită. Din prisosul inimii vorbește gura, spunea Domnul Isus. Omul care se hotărăște să urmeze Domnul Isus, să nu se teamă că nu va fi om de caracter, că nu o să o ducă la bun sfârșit tot ce începe, pentru că nu el este cel care lucrează, ci Duhul Sfânt care a scris legile lui Dumnezeu în inima sa. Un pom altoit nu poate să facă roade sălbatice chiar dacă s-ar sili. Felul lui cel nou este să facă roade bune. Tot așa și cu cel născut din nou. El face fapte frumoase pentru că are un caracter frumos, adică i s-a gravat, i s-a săpat inima lui cu lucrurile Domnului Iisus, cu felul său de a fi. Ai curaj, dragul meu, să te hotărăști pentru Domnul Isus, că El va începe lucrarea Lui în tine și tot El o va isprăvi. El îți va da un caracter nobil care te face asemenea Lui, slăvit să fie El. În versetul următor, versetul 30 și 1, Domnul Iisus folosește o altă asemănare prin care ne îndeamnă să ne facem bine socotelile când pornim pe calea credinței în sensul de a lua crucea. Citim deci versetul 30 și 1 de la Luca 14. Sau care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni, înaintea celui ce vine împotriva lui cu 20.000. Cât de prețioasă este o bună măsură de prevedere în viața omului, a omului credincios, se vede din faptul că Domnul Isus repetă gândul printr-o nouă asemănare. Adevărurile mari trebuie repetate ca să poată fi bine înțelese de ascultători. Domnul Isus ne este pildă și în privința aceasta. Să luăm aminte! Mântuitorul nostru a repetat aceste învățături pentru că mulți din norodul care îl înconjurau nu aveau dorința serioasă să devină ucenicii lui. Ei căutau numai ajutor pentru nevoile lor trupești. Chiar și ucenicii săi permanenți s-au dovedit deseori slabi în adevărata cunoștință a mântuirii. El repeta condițiile mântuirii pentru ca să nu creadă mulțimea care stătea în preajma lui sau chiar la masă cu el că ar fi mântuită numai prin această stare. Și astăzi lucrurile se prezintă la fel. Să nu se culce liniștiți cei care își împlinesc anumite datorii religioase că Dumnezeu pentru acestea le va da mântuirea. O, nu! Numai cei care își fac o bună socoteală, cei care în mod conștient primesc pe Domnul Iisus prin credință ca mântuitor personal și se hotărăsc să-L urmeze tot timpul pe calea pe care a mers El pe pământ, numai aceștia sunt mântuiți, ei pot deveni ucenicii Lui și împreună lucrători cu El pe ogorul Evangheliei. De aceea le spunea celor de atunci și la fel și nouă celor de astăzi că numai în urma unei bune socoteli să se ia o hotărâre, să nu cumva să fim din cei care se înșeară singuri. Spune deci Domnul Isus, sau care împărat când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu zece de oameni, înaintea celui ce vine împotriva lui cu douăzeci de mii. Zice o carte veche în felul următor. Cine pornește nerăbdător împotriva dușmanului, fără să cunoască nici puterea celuia, nici pe proprie, acela se duce la pieire ca fluturele în foc. Acela care este prevăzător, care își face bine socoteala, este scutit însă de multe nenorociri. Un înțelept spunea că prevederea, prevederea este mama înțelepciunii. Repet gândul amintit în meditațiile dinainte. Domnul Iisus a îndemnat pe ascultători la o cercetare adâncă, la socoteli serioase, nu ca să-i înfricoșeze pe cei sinceri, ci ca să-i trezească pe cei ușuratici, care cred că a fi ucenica lui și a sta la masa mântuirii atârnă de împlinirea unor forme religioase de suprafață sau a spune cu gura niște cuvinte frumoase. Nu, nu e vorba de așa ceva! Un ucenic al Domnului Isus, vorbind în mod simbolic, are două preocupări principale: să construiască și să lupte, așa cum se vede la Cartea Neemia, capitolul 4. Aceste două sarcini ale vieții duhovnicești nu trebuie începute prin silința filii pământești a cărnișii a nervilor, ci trebuie începute cu prudență lucidă și în smerenie la construcției și puterile luptei trebuie bine cântărite și ele pot fi realizate numai atunci când renunțăm la propria noastră putere și pricepere, primind 100% pe Domnul Isus în noi ca putere și înțelepciune. În El și prin El ne este cu putință totul. Iubiți ascultători, încheiem cu acest gând minunat programul L-187. Marea și pământ